N. Pórul jár egy becsületbeli ügyben. Ami azt illeti, N kénytelen volt két hétnél tovább is magát. A fájdalomcsillapítóval kezelt torta esete óta csaknem egy hónap telt el, és elérkezett az ideje, hogy megint valami bajba keveredjék. Miután az olyan apró tévedések, mint hogy a ködre helyett szórakozottan a kosár gombolyagra öntötte a lefölözött tejet, vagy hogy séta közben ábrándozva egyenesen belepottyant a hídról a patakba, nem jöhettek komolyan szávításba. A lelkészlakban elköltött uzsonna után egy héttel, de Janna Barry zsúrt rendezett. – Csak néhány kiválasztott hivatalos rá – bizonygatta en Marillának. – Az osztályunk beli lányok, senki más. Remekül szórakoztak, és uzsonna utánig el is kerülte őket a baj. Amikor is beréjék kertjében, egyszer csak belefáradtak a játékba, és szívesen benne lettek volna bármilyen rosszaságban, ha adódik ilyesmi. Végül is adódott. Afogadjunk, hogy nem mered nevű játék formájában. Az Avon Lee apró népek között ez számított a legnépszerűbb szórakozásnak. Bár a fiúk között ütötte fel a fejét, hamarát terjedt a lányokra is és csak arról teleírhatnánk egy könyvet, ahány bolondságot azon a nyáron Avonliban elkövettek, és amit mind ennek a számlájára lehetett írni. Elsőnek Kerislon állította, hogy Ruby Gills úgysem mer felmászni egy bizonyos pontig a bejárati ajtó előtt tornyosuló öreg fűszfára. mire Ruby, aki ugyan halálosan rettegett a fen említett fán óriás kövér és zöld hernyoktól, valamint a mamájától, akitől biztosan megkapja, ha elszakítja az új muszlin ruháját, Fürgén fel is kapaszkodott a már említett Kerry Sloan legnagyobb megrökönyödésére. Vérzemet kapva ezután Josie Pye kihívta Jane Andrews-t, hogy ugrálja körül a kertet ballában, de egyszer se tegye le a jobbat, és nem is állhat meg. Amit Jane Andrews bátran meg is próbált, de a harmadik saroknál nem bírta tovább, és kénytelen volt beismerni a kudarcát. Anne Shirley úgy találta, hogy josie a kelleténél jobban fejébe szállt a dicsőség, és hogy lehűtse, megkérdezte, hogy végig merre menni a deszkapalánkon, ami a kertet keletfelől határolta. Senki sem gondolná, amíg meg nem próbálta, hogy ehhez jókora gyakorlat és egyensúlyérzék szükségeltetik. Josi a népszerűségben el is maradt bizonyos tulajdonságok hiánya miatt e tekintetben legalább vele született tehetséget mondhatott magáinak, amit kellőképpen tovább is fejlesztett, így olyan könnyed festelenséggel sétált végig belüjek kerítésén, mint a macska a sövényen. Ezzel is jelezve, hogy számára egy ilyen jelentéktelen kihívás, igazán semmiség. Hőstettét kényszeredett tetszés nyilvánítás fogadta, hiszen sok lány tisztában volt vele saját keserves tapasztalatai alapján, hogy egy kerítésen végigmenni nem gyerekjáték. Josi diadalítasan és kipirultam mászott le a magasból, és elment Pimasz tekintetet vetni enre. Ez mások volt ennek, mérgesen dobta hátra a cofjait. – Ugyan már, mi az egy ilyen alacsony semmi kis kerítésen végigmenni? – mondta megvetően. – Ismertem egy lányt merész ben aki végig tudott menni a tetőgerincen. – Nem hiszem, – jelentette ki Josie kereken. – Azon senki sem tud járni, de te a legkevésbé. – Mi, hogy én? – kiáltott fel meg meggondolatlanul. – Te bizony, – mondta Pimaszul Josie. – Tessék, más fel Mr. Berry házának tetejére, ha mersz, és menj végig a tetőgerincen. En elsápad, de érezte, hogy csak egy út marad nyitva előtte. Elindult a ház és a konyha feletti tetőnek támasztott létre felé, az ötödikes lányok ilyet és izgatott felhördülése közepette. Ne csináld, en! próbálta visszatartani Diana. Könnyen leeshetsz, és meg is halhatsz. Ne törődj, Josi Ilyen veszélyes dolgot nem becsületes kérni. Meg kell tennem, jelentette ki en ünnepélyesen. A becsületen forog kockán. Megteszem, ha addig élek is. Ha belepusztulok, legyen tiéd a gyöngyös gyűrűm. Lélegzett visszafolytva figyelték Ent, aki felkúszott a létrán. Elérte a tetőgerincet, nagy nehezen megvetette a lábát az alig kínálkozó helyen, az egyensúlyát keresve kiegyenesedett, és lassan elindult rajta, mi alatt a feje kóvájgott az alatta elterülő mélységtől. Hiába, a tetőn valós éta közben az ember aligha kapaszkodhat a fantáziájába. Ennek ellenére is sikerült néhány lépést tegyen, ám ekkor bekövetkezett a katasztrófa. Megingott, elvesztette az egyensúlyát, megbotlott, majd megtántorodott, és a nap szitta lecsúszva, felkúszó vad magával rántva lezuhant a földre, mielőtt még a tátott szájjal felé bámuló kis csoport egyszerre felsíkolt volna. Ha azon az oldalon bukik alá, hol felmászott, akkor dajanna valószínűleg akkor és ott előlépett volna a gyöngyös gyűrű örökösévé. A szerencse azonban a másik oldal felé lendítette ki, ahol a tető a veranda fölé nyúlt, és szinte a földet érte. Így az esés következményei sem lehettek olyan súlyosak. Mégis amikor Diana-val az élen a többiek odarohantak, kivéve Ruby Gillst, aki földbe gyökerezett lábbal a helyén maradt és hisztériás rohamot kapott, hol csápattan és erőtlenül hevert a vadszőlő romjai. Diana kétségbe esetten rógyott téldre a barátnője mellett. – Jaj, en, csak nem haltál meg! – kiáltotta. – Jaj, en édesen, csak egyetlen szót szól, csak azt mondd meg, hogy meghaltál-e. Mindannyiuk, különösen pedig Josie Pye megkönnyebbülésére, aki a fantázia hiánya mellett is el tudta képzelni, milyen lesz, ha megbélyegzetként kell hátra hátralévő életét, mint aki Anne Shirley idő előtti tragikus halálát okozta. En szédelegve felült, és bizonytalanul válaszolt. – Nem, dajana, nem haltam meg, de azt hiszem elvesztettem az eszméletem. – Hol? – zokogta Kerry Sloan. Ja, – Jaj, hol? Mondd meg! Mielőtt azonban én válaszolhatott volna, Mrs. Berry jelent meg a színen. Em megpróbált feltápászkodni, de a fájdalomtól éles kis sikójal visszapottyant. – Mi történt? Megsérültél valahol? – kérdezte Mrs. Berry. A bokámon. – nyugtán. Jaj, Diana, kélek hívd ide az édesapádat, és kérd meg, hogy vigyen haza. Képtelen vagyok odáig elgyalogolni. – – És ha Jane még a kertet sem tudta fél körül ugrálni, akkor én hogy tudnék eljutni olyan messzire? Marilla éppen nyári almát szedett a kertben, amikor felpillantva meglátta, hogy Mr. Berry közeledik a hídonát, mellette Mrs. Barry, nyomukban pedig egy csomó kislány. A férfi egy magát teljesen elhagyó kislány cipelt a karjaiban, aki a vállára hajtotta a fejét. Marilla előtt ebben a pillanatban minden világosá vált. A szívébe hasító rémülettel vegyes fájdalom ráébresztette, hogy mit is jelent számára enn. Azt eddig is beismerte volna, hogy kedveli a kislányt, sőt, nagyon is szereti. De most, amikor ilyetten szaladta lejtőn a felfelé kapaszkodók elébe, tudta, hogy enn mindennél drágább számára. – Jaj, Missy Barry, mi történt vele? – lihegte hamusűrke arccal, megrendült ebben, mint a nagy megáldott Józan Marilla valaha is. De a válaszszal Enn maga szolgált. – Ne rémüljön meg, Marilla! – mondta a fejét felemelve. – Megpróbáltam végig menni a tetőgerincen, és leestem. Azt hiszem, talán megrándult a bokám, de a nyakam is szekhettem volna, nem? Végül is nézzük a dolgokat a jó oldal rául. Azám, tudhattam volna, hogy elég téged elengednél zsúra, és már is valami ilyesmit művelsz. – zsőltörődött Marilla, a megkönnyebbüléstől magához térve. Hozzá csak be, Mr. Barry, és fektesse ide a everőre! Yes, susom, ez a gyerek elájult! És valóban, en régi vágya végre teljesült, amikor a fájdalom hatására elvesztette az eszméletét. Gyorsan Matthewért szalajtottak a mezőre, és elküldték az orvosért, aki rögvest megállapította, hogy a sérülés komolyabb, mint hitték. Ennek eltört a bokája. Amikor aznap este Marilla felment a keleti manzátszobába, ahol a sápadt kislány feküdt, egy panaszos hang fogadta. Nem sajnál, Marilla? Miért sajnál? A te ibád volt, felelte Marilla. Lehúzta a redőnt, aztán lámpát gyújtott. Hát éppen ezért sajnálhatna, okoskodott a kislány, hiszen ettől még ezerszer elviselhetetlenebb a gondolat, hogy magamon kívül senkit sem okolhatok érte, hanem így volna, sokkal könnyebben tűrni. – De mit tett volna, ha magának mondják, hogy nem mer végig menni a tetőn? – Lent maradtam volna a jó, biztos anyaföldön, és hagytam volna, jártassa mindenki kedvére a száját. – Micsoda lehetetlen ötlet! – De maga olyan határozott, Marilla! – sóhajtott felem. Én meg gyenge vagyok. Úgy éreztem, nem bírnám elviselni Josie Pye megvetését. – Életem végéig ezdörgölte volna az orrom alá, és nem is kell nagyon halagudni a rám, mert már így is eléggé megbűnhődtem azért, amit csináltam. Meg elájulni sem olyan kellemes, mint gondoltam, a doktor bácsi is szörnyen fájdalmat okozott, amikor helyre tette a bokámat, és legalább hat hétig ágyhoz kötve leszek, és lemaradok az új tanárnőmről is. Mire az iskolába mehetek, már egyáltalán nem lesz új, és Gil, jobban mondva, a többiek mind lehagynak. Ó, milyen nyomorult, halandó is vagyok, de igyekszem bátran viselni a rám mércsapást. Csak ne haragudjék rám, Marilla! Ugyan, dehogy haragszom, nyugtatta meg Marilla. Semmi kétség, nagyon szerencsétlenül jártál, de ahogy mondod, ki a szenvedésből is. Tessék, legyél pár falatot! Hát nem szerencse, hogy ilyen képzelettel vagyok megáldva? kérdezte a kislány. Azt hiszem, átsegít majd a nehezén de mit törés esetén az, akinek nincs képzelete? En jó okkal áldotta a képzelő tehetségét, amihez gyakran folyamodott az alatt az unalmas hét-hét alatt, bár nem csak ezzel ütötte el az időt. Sokan meglátogatták, és nem múlt el nap, hogy egy-két kislány fel ne ugrott volna hozzá virággal, vagy könyvekkel, vagy ávolli diák életének kisebb-nagyobb híreivel. Mindenki olyan jó és kedves volt hozzám Marilla, Suttogta elégedetten azon a napon, amikor végre bicegbe járni tudott. Nem valami kellemes hosszan az ágyat nyomni, de ennek is megvan a maga jó oldala. Az ember rájön például, hogy hány jó barátja van. Még beligazgató úr is meglátogatott, és ő igazán finom ember. Persze, azt nem állíthatom, hogy rokon lélek volna, de azért nagyon megkedveltem, és most már estellem, hogy bíráltam az imádságait. Azt hiszem, mégis komolyan gondolja őket, csak éppen szokásává vált, hogy úgy mondja, mintha nem is ott járna az esze. Ha egy kicsit megerőltatném magát, biztosan le tudna szokni róla. A magam részéről világosan céloztam rá, elmeséltem, mennyire nehezemre esik a saját imádságaimat érdekesre sikeríteni. Ő meg azt mesélte el, hogy amikor kisfiú volt, eltörte ő is a bokáját. Ennél a pontnál még az én fantáziám is felmondta a szolgálatot. Hm, egyszerűen képtelen voltam elképzelni, hogy festett ősz szakál és szemüveg nélkül, mint ahogy a vasárnapi iskolába meg szokott jelenni. Ha úgy gondolok rá, mint kisfiúra, kénytelen vagyok így magam elé képzelni, csak kicsiben. De Mrs. Ellen minden nehézség nélkül el tudom képzelni, mint kislány. Összesen tizennégyszer járt itt nálam. Úgy erre méltán büszke lehetek. Pedig egy lelkész feleségének anyja kötelezettsége, és minden alkalommal felvidított. Sosem mondja, hogy a láptörés az én hibám, és hogy reméli, ettől majd megjavulok, ahogy Mrs. Lintette, amikor meglátogatott. Kedvesen mondta ugyan, mint aki tényleg azt reméli, hogy jobb leszek, de én mégsem hiszem, hogy ez nekem sikerülne. Még Jody pá is meglátogatott. Jókora erőfeszítésembe került, hogy udvarias legyek vele, mert azt hiszem most már sajnálja, hogy belehajszolt a tetőmászásba. Ha meghaltam volna, egész életén át lelkiizméret fordulás szörnyű terhét kellett volna cipelnie. És Diana nagyon is hűséges barátnő volt, szinte minden nap átjött, hogy felderítse magányos lelkem. <gül> – Ihaj, de boldog vagyok, hogy nem sokára megint iskolába mehetek, mert olyan izgalmas dolgokat hallottam az új tanárnőről. A lányok mind aranyosnak találják. Diana szerint tündéri, fürtös szőkehaja van és elbűvölő a tekintete. Gyönyörűen öltözködik, és neki vannak a legpufosabb ruhaújjai, szerte. <gül> Minden második péntek délután felolvasást tartott, ahol mindenki elmond egy részletet, vagy párbeszédet ad elő. Már rágondolni ismerő is bolondság. Josie Pye szívből utálja az egészet, de csak azért, mert hiányzik belőle a képzelet. Diana, Ruby Giles és Jane Andrews jövő péntekre a Rekeli Látomás című párbeszédet próbálják. Azokon a péntekeken pedig, amikor nincs felolvasás, Miss Stacy kiviszi az osztályt az erdőbe tanulmányi kirándulásra, és a páfrányokat, virágokat és a madarakat tanulmányozzák. Reggel meg este tornáznak. Mrs. Lynn ezt hallatlan dolognak tartja, szerinte ide vezet, ha egy nő tanít az iskolába. De nekem nagyon tetszik, és az az érzésem, hogy Miss Stacy-ben is lélekre találok majd. Egy valami a napnál is világosabb, en, jegyezte meg Marilla hogy amikor a tetőről leestél, a nyelvet szerencsére nem sérült meg.